щодо вчорашнього балу і очікуваного жениха. Про все це Дарина говорила з такою невимушеною веселістю, що в тітки не виникло ніякого сумніву в її щирості. Під кінець їхньої розмови війшла служниця і сказала, що прийшов якийсь жебрак і просить милостиню. Дарина звеліла нагодувати його і залишити на ніч. А що вона завжди давала притулок всім богам то це розпорядження не здивувало нікого. Посидівши ще трохи, дівчина підвелася і сказала тітці, що піде до свого покою відпочити. Уже коли тітка з Дариною вечеряли, з Києва примчав від обозного гонець і привіз листа. В листі обозний просив доньку негайно вислати йому деякі потрібні речі, бо він у важливій справі має вирушити завтра на лівий берег, у Переяслав, де, мабуть, доведеться пробути не менше двох тижнів. Дарина аж почервоніла від радості і міцно стиснула в руці листа. Ця звістка давала їй певну надію здійснити свій намір. Вона щось придумує, аби не викликати ніяких підозр у тітки, а два тижні – немалий час. Серед непрохідних у ті часи лебединських лісів що тяглися верст на 100 на захід за Матроненськими. У глибокій улоговані на березі вигнутого дугою озера притулився жіночий монастир, який дістав назву від навколишньої місцевості. Він був заснований ще в XVI віці, часи панування Литви, і мав грамоти, що стверджували його права на великі землі і угіддя від польських королів Жегмунта, Владислава IV і Яна Казимира. Католицьке духовництво, а потім і уніатське, давно вже зазіхало на цей притулок переслідуваного православ'я, але королівські декрети, заступництво колишніх гетьманів, особливо Дорошенка, і розташування в диких лісових хащах оберігали його від хижаків і грабіжників. Останнім часом, коли козацтво і автономія України впали, а руський народ і грецька віра були приречені лютим католицтвом, і з павільною шляхтою на цілковите знищення, правобережні монастирі стали єдиною опорою переслідуваного руського під'яремного люду. Це й спонукало триумфуючих ненависників відняти у схизматського бидла ті останні оази православ'я. На світанку жаркого червневого дня крутою стежкою ще вилася серед високих ясенів і в'язів які утворювали своїм переплетеним гіллям густе зелене склепіння, спускалися в долину чотири вершники. Попереду кавалькади їхала на гнідому коні донька генерального обозного панна Дарина. За нею кульгавий жебрак, котрий нині добре орудував обома ногами. Їх супроводило ще двоє калишніх калік, які тепер стали бравими вершниками. Зеленуватий присмірк, що огортав ліс, кидав на обличчя подорожніх, а особливо Дарини, відтінок надмірної втоми. Кульгавий давно вже тривожно поглядав на панну і нарешті сказав їй із сердечною турботою. «Відпочела б ти, ясновельможна панно, он на тій галявині, адже ж стомилася. Легко сказати, третій день не злазиш з коня, цей нашому братові щодо всього звик» ломитиме кістки, а що вже говорити про таке тендітне створіння. Зблідла он, хоч би хвороба не причепилася. Ото ще, усміхнулася дівчина. Не медяник я не зламаюся. Може, трохи і стомилася, але верхи я не раз їздила. Що й казати, справдешня козачка. А все таки в каруці було б твої милості. Насмішив. Ото добре було б їхати в каруці по цих крутих стежечках, переплетених корінням. Вона б застрягла поміж перших же дубів. Не інакше весело підхопили їхні спутники. «Кульгавий на вигадки майстер!» Воно й правда почухав провідник по з каруцею, але я гадав, що пані було б спокійніше». «І неспокійніше, – відказала Дарина, – передусім разом з Каруцею мені треба було б узяти свою челядь і сказати тітці, куди я збираюся їхати, а це б стривожило її. Вона почала б умовляти мене, щоб я не їхала без батька в польське пекло, та й у Каруці мене б одразу затримали, а верхи я поїхала начебто в печери, і можу пробути там хоч би й два тижні, і ніхто навіть не кинеться, що мене нема». І ми мимо польських хватах хащами проїхали щасливо,